Svá svaté evangelie podle Matouše. Z nehoředím Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena s Jozefem, ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z ducha svatého. Protože její muž Jozef byl spravedlivý a nechtěl vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní ozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu vesnou vesnu anděl páně a řekl: Jozefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii, Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Pododí syna a dáš mu jméno Ježíš, on totiž spasí svůj lid od hříchů. To všechno se stalo aby se naplnil, co řekl pán Ústří proroka. pana počně a prodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. Když se Jozef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl páně přikázal, vzal svou ženu k sobě. Slyšeli jsme slovo Boží, Dnešní úrývek z prvního čtení nám ukazuje, že Jeremiaš staví a sází na Boží příslip. Dvakrát slyšíme z úst hospodí hospodinová slova, ale blíží se dny, kterých je příslip Boží milosti, zbuzení Davidova zakonitého výhonku, který bude panovat moudře, konat právo a spravedlnost na zemi. Pro lid to bude záchrana a doba bezpečí. Jak je to důležité. Záchrana a doba bezpečí. Potvz je to i místa, který píše, vy od dnech rozkvěte spravedlnost a hojnost pokoje na věky. Církev vždy v těchto jemiášových slovech spatřoval přístý Mesiáše. Všichni křesťané věří, že k naplnění tohoto prodství došlo nározením Ježíše Krista, Božího Syna, krále pokoja a spravedlností, kterému světu poslal Bůh, Otec. Včera jsme vstoupili do předvánočního týdne. Za nedlouho budeme děkovat za Boží dar, za nárození Ježíše Krista, Mesiáše, který přišel jinak, než ho lidé očekávali jinak než byli lidské představy o králi. Proto se můžeme zeptat, jaké má představo Ježíši. Kdo je pro mě Ježíš Kristus? Jednou z odpovědí můžeme najít v dnešním Evangeliu. Evangelista Matouš popisuje ohlášení narození Ježíše, jak je anděl zvěstoval Josefovi synu Davidovu. Zjevil se mu vesnu anděl páně a řekl Josefe synu Davidův, neboj se. Nebojme se. Pokračuje anděl, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala je z ducha svatého, porodí syna dáš mu jméno Ježíš. On totiž spasí svůj lid od hříchu. To je ten příslip zastýbení. Ta boží milost, ta záchrana, bezpečí. Jozefova snobenka Maria z Ducha Svatého. Maria dá světu očekávaného spasitele. Svatý Jozef byl spravedlivým mužem a proto dává své jméno. Ježíš. To jméno chatezuje jeho poslání a dovršuje boží vůli. Hodní je záchrana. Abychom mohli navázat dialog s Bohem, vyžaduje se od nás být ochotni poslouchat. Nebo pouze ten, kdo je ochoten naslouchat svému pánu může naplnit Boží plán k dobru všech lidí, jak to vidíme u Marie a Josefa. Oni splnili ten Boží přístup. řekli Bohu ano, a Bůh jich odměnil. Protože sloveso slyšet se hebrejsky řekne šamá, šemá Izrael, slyš Izraeli. Jenomže to slovo slyšet má ještě jiný význam, co značí být poslušný. Když naslucháme Bohu, jsme poslušní jeho vůli. A to je důležité. Protože když se zeptáme, nebo někdo se nás zeptá, komu si poslušný, naše odpověď by měla být nebeské moci na prvom místě. Amen.